Kiozen, kiozen gau, kiozen hmm, bai, Zer ze da, Irla bat e, irla, bad, bai, da. irla bat, Hora, irla bat. Medi, me, bai Mediterrane, Mediterraneoan beraz, e, zera, metropoliatik edo e, Greziako kostetatik urrun edo nora da? Urrun, urrun, no, Tur -Tur -Tur Turkiara pegata da no. ah, Turkiara pegata Zuen ah, ah. e, eguneroko lana, biskabat, esplikatzeko zer egiten da, zer egiten duzu? Bueno, ba, Gure lana da, amen e, <coughs> refasio, Refusietu parkuak... E, E, Lehorrera giratu, porturuntz giratu, e, lehorre altzen dira zenian, e, ba norbaite gaixo edo istripu emateo egibaldin badu, uaz, eta bote guztiak ez dira portura altzen, ezen ditugu danak ez portura eruan, ba auspitzelera eroaten ditugu, e, atentzio sanitario maaten diegu, Eta dira bat eze gurelana, gurelana da inor urretanez ez itotzia mm. Zuek formatuak zirezte horretarako, eh, lanbidez, eh, so socorristak zirezte? Ba, hemen lan algera edo socorristak edo, edo patroi profesionalak uh -huh. Legeak gurela ez egiteko, -gur, uh -huh. egiteko, bertako guardakostezekin Eta gure esu nioen be, Bertako jendearekin bat duzue beraz, bertareko so socorristekin? Bai, bertako beste talde batzuekin harremana ditugu, bertako beste batzuekin bat kolara batzen dugu, maldut dugu nenean. Ko -koordinazio, eta, bat, bada, koordinazio bat bada tal ez berdinen artean, edo? Bai, batzutan gehiago, beste gutxi. Zaila da, ez da menea jende asko egun batzuetarako dator, e, asko june eta etorritzen diaz, orduan, e, zaila da. E, Koordinazio hori mantentzia, jendea ja Pizkatekaiua edo hartzen dio nian junein bier da Orduane pizkazzaia da mm -hmm. aurpegi, aurpegi berri asko bat enten diagamena mm -hmm. beraz eh, laguntzen dituzuela leugeratzen eh, Zenbat eh, barku pasatzen da egunean? Ez ki, egun guztiak ez berdin adiaz mm -hmm. ditzu ditu, hoget amar barku, bestetan bi, bestetan bat ez? Ba, segun egu eh, segun eh, zurkiako aldean eh, guardakostazen modus dabil segunan nengo guardakostazelen ibiltzen dan ezkiz dao egun bat berdin, ez dao uh -huh. eta jena etortzen delarik eh, bakoetan direnoiek eh, nola dira izutuak eh, edo nola eh, psikologikoak nola dira? Ba, askoak izutu da da toz, nekata zeta hori opazizan ditxue itxasuan eh, hipotermiakin, zaurituak eh batzue posizdao, eta Turkiatik alde indal, guda batetik alde indabes, Europan sartu dias. eh Teneride baina orokorrian e, umeak eta andrea oso sustet etortzen dira. Emakumea urdun asko, asko. Este sari chiquituta baixa ba, gunera zen ituet, luz lasterkara tenitxu ospitxelera ambulantian. Teneride da esquela metei. Hameste gente Baina... Ez kita neto. Degozen ungu zen un, zenaen ze nazi nobitatetak, bende bai. Hor bai, pehtsunan dezberdinak. Eta behin lehe horretu eta zer egiten dute? Bero lehenetu eta... Eta beste beneze batzuk, erropa ba, aldatu dietela. Erropa zikua emol. Zioz e berua emol. Eta, biko... Oztobusea zartzen dia. Oztobuz batek hartzen da, eta Ba kampo de registro de gotendas eta hauek Grecia eh, lurrikultu de sen pronto va ba, técnico ki a chilo tudaos está. Mm -hmm. Oro cuando ya campo batea registro campo baten, hain paperak itzen saizkie. Hortik pasatenduia beste campo batera campo tránsito eta han ba ferry sai dabe eta hortik Atenasera doa eta hortik aurrera ba, jarraitzen dabe. Ho eh, jende e, asko ibiltzen da, geneeta erakunde humanitarioak eta gobernuz kanpoko erakunde asko ibiltzen da? Hau erakunde jende guztiak hotik izango ez baitz hau ezinuentateke gauzatu. Eh, Greziako autoritatteak eh, no, depasatuak dira Gain dituak bai, dira? Bai. Nik uste, edo zen herri alde, aurkituko liztetak gela gain dituta Baita gure herri be bai Eta beraz, um, zoak bertara um, iritxieta izan duzu formakuntza bat Zeaket, berbada mediterraneoak bat ditu bere, bere zitarsunak edo Edo zoak zen ikitzen arekin eh, lanena asitzirezte bere ala? <coughs> Gua esan dizegon bezala gu profesionala gea mm -hmm. Etxian eh, lao naho eitzen dugu eta hemen jarraitzen etamentia jarraitzen dugu. Zalam mm. lan, lan da, baina eskalazko handiago batean. Hala adibidez 8 8ko 8 hasi ginean eta hon txubertena amaitu dugu. Yeah. Lortzen duzuea... Ja, hama labur du, hama sier du eh, eh, eh, eh. eh, Lortzen duzu ahreman batuk gaiten edo komunikatzen Erefusiatu eh, oiekin, eh, migrante oiekin Edo lanak eremanik eh, lehojeratzean mugatzen zirezte Edo kontaktua bat dala ere? Ni adibidez ni ahreman hori mugatu etxendot Hemen irudila bete da matzat Ni harreman hori edo sakondu egingo manu eta kontatuko baltizkirake historia triste guzti horiak nik ezin gona, aban mm -hmm. egiten duzu, jasarteko e, zailtasun hori eta eguneroko ba, eriotzarekin, miseriarekin e, e, ibiltze hori, e, Ola egiten da jasarteko? Bai, gure kasuan gure mekanismoa hori da, bai. Azte honetan, 2 eh, mail ezeizkigu uh -huh. Bezo hartian Nola, hitota? Ito, Hipotermia? Hitota ez Seita zunek egin zetosen bat ilda el ditor izan Eta bestia ambulantean errepi izan gendun Podor duete RZP egin ez eta Ba, unha eskuetan izan uh -huh. Iguzteko unia uh -huh. Zuek zenbat e, denboraren dako egonentzi ezte misio horretan, bada epe mugatu bat edo beharra mm. den bitartian hori egonentzi Gure intentzioa da, hemen jarraitzea beharra dagoen bitartian eta dirua diru adakagun bitartian mm. e, Bek bada zuen elkar teori, eh, salvamento maritimo humanitario epatzen aldugu, e, sostengo ekonomikoa norke maiten du? ba particular ez zuten atzue jendea erratizan Facebooker interneten da la gente particular. Mm. E Erakundetatik eta ezta iristen dirurik utarako? Ba, zuzen, puntako aldundiak fiskatze bat ebol zigun, Eusko Galizia fiskatze bat eman zigun. Ja, Un beste ...erakunderik ez es dotuste diru kemandegunis. Eh Kirol elokzarte batzuk, eman digute, baina dana nivel partikulara, erakundetatik ez du jaso esartzen ezaken badiru zati handi bat edo dana bagua antolatu duturiko egintzetan, Facebooken jatzen dut egin, no. horrela horrela lortzen dugu dirua. Mm -hmm. Eta um, bukatu aitzin, e, zun maila pertsonalean e, zerg zaitu, e, bultzatu e, ujatsoriek uh, itera, gresiara joa itera, e, zerg piztu dizu gogo hori? Bueno, ba, inbeste jendea ikustia, ez eta ni marinien moduan, ba, edo zin marinaren e, bete beharra da iteazuan laguntzia. Eta txian, e, blan berri nahitzen baldin badogu, ez du ingo amen e, benetan beharrezko da kangen jendean dako, ezo. pentsatzen dut, e, zirezten lekutik eta egunero ikusiz zer gertatzen ari den, zaila egiten zaizuela irudikatzea jende batzuk e, direla, bai, jefusiaturik ez dugu nahi, eta oik, e, kanpo utzi behar dira... Guk e, gure asoiz, gara, ideologiarekin sartzen Guk e, guretako Guk ez onartzen uretan guretan inoez etotzia Ebe, borja no, no. goge asko etxea Eskegtuko zaituko gurekin e, izanik eta e, Ara, mire denbora hori guretzat harturik e, hogeita raziko dugu salvamento maritimo humanitario elkartearekin, ebe beajemanetan ah, nain jartzen aldela, e, ebe, ue gune bat bada, facebook bat bada, eta m, diru laguntzak ere, e, beraz, ekartzen aldirela Utsiko zaitugu e, Pausatzerat, nola ez, eta eta suerte honen, bihotz ez, emendik egiten duzen guziaren, guziaren dako. Ba, eskarrik asko.